Välkomna till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare. Åtminstone för oss just nu. Jag som pratar nu heter Daniel Arling och med mig har jag min ständig bisittare av vän Thomas Engström. Jajamensan, hallå där Danny. Hallå, hallå Thomas. Då sitter vi här igen. Ja, det gör vi. Tiden går så himla fort. En vecka är väldigt snabbt förbi. Ja, särskilt med allt vi ska titta på och läsa. <laughs> Jo, precis. Det är ju som att vi har att göra faktiskt. Men idag tar vi ett litet avbrott från filmtittandet och bokläsandet i allmänhet. Mm, det ska få bli väldigt intressant och spännande att göra en liten specialare får man väl kalla det för. Ja, vi har ju helt enkelt eh, pratat väldigt mycket i den här tiden om vad gör en bra film, vad gör en bra bok, vad gör en bra berättelse. Mm. Och någonting som vi ramlar in i väldigt ofta och väldigt mycket det är ju när en historia byter medium. En film blir serietidning, en serietidning blir filmen, bok blir filmen, film blir boken. Ja, och fram och tillbaka, adaptioner helt enkelt. Precis. Alla dessa korsningar som man kan stöta på där ute. Så väl bra som dåliga. För där är ju ganska många av dem. Ja, oh ja. ja, det mesta man får se det är väl ändå att böcker blir film. Det är väl något som man är väldigt van vid i det här laget. Och speciellt nu på senaste också den här vågen av superhjältar som har kommit där man gör om väldigt mycket serietidningar till filmer. Mm. Men nu är det ju också en, en generation filmskapare som har tagit vid, som har växt upp med de här hjältarna. Så det är ju inte så konstigt att de vill sätta sin egen prägel på de här ikoniska figurerna. Nej visst, får de ju gärna göra också så länge som det blir bra och det känns som att eh, det här är en bättre tid att göra det på än det var för sig en 30 år sedan Ja, definitivt Effekterna är ju lite mer kapabla att faktiskt leverera vad serietidningarna har kunnat leverera i princip från stan Ja, precis <laughs> Så vad vi tänkte göra idag är helt enkelt att titta lite på olika adaptioner som har gjorts Sådär som har fångat vår uppmärksamhet och vad som är bra och dåligt med dem. Och försöka på något sätt hitta en slags gemensam nämnare för vad man bör tänka på. När man tar en berättelse från ett medium och flyttar till ett annat. Förhoppningsvis är det någon som lyssnar på det här som gör film och så blir det ännu bättre adaptioner. <laughs> det kan vi ju alltid hoppas på. Men vet du en kommentar som jag ofta blev väldigt trött på? Och väldigt mm. fort trött på? Ja, vilken kan det vara? Jo, det är den här typiska Boken var bättre. Ja, det förstår jag. Eller den ännu värre, den är inte som boken. Mm. För det spelar ingen roll vilken film som då bygger på en, en bok som jag har varit och sett så är det en kommentar jag hör i folkvimlet varje gång jag går ut och det är så tröttsamt. Ja. <laughs> Jag vet att vi nämnde det här som hastigast när vi pratade om Guide till Galaxen. Mm, precis. Att där är den kommentaren befogad därför att filmen har misslyckats. Mm. Den lever inte upp till andan av boken. Eller Nä, av skälen, precis. eller vad man vill kalla det. Det som gör boken speciell fanns mm. inte överfört i filmen. Men ta istället en filmserie som Sagan om ringen som också är oerhört förkortad jämfört med sitt källmaterial om vi säger ja, så ja. jag hörde någon uppskattning om att om första filmen hade varit boken rakt upp och ner så hade den varit drygt tio timmar lång eller något sånt. och <laughs> det förstår jag verkligen. Det, är ju... det står en del skrivet i de där. Mm. Och jag kan ju säga som så att även om jag tycker de här filmerna är jättebra. Och jag faktiskt gillar Sagan om ringen-böckerna. Träsmaksvarningen är rätt hög. <laughs> <laughs> ja då, det är ju det är en pers eh, att se ta sig igenom en av de där filmerna ändå även hur, hur bra de än är så som sagt, man kan bara sitta så länge innan man börjar skruva på sig av en annan anledning mm. Jag skaffade ju de här förlängda versionerna av Sagan om ringen-filmerna Ja, samma här Och där är ju ett skivbyte som ska göras mitt i Mm och det måste jag säga är. Visst, det är trist att de har varit tvungna att bryta upp en film. Men det är en rätt så bra ursäkt att faktiskt kunna sträcka lite på sig. Ja, exakt. Jag också tycker det är ett välkommet avbrott, verkligen. Men vad skiljer då till exempel Liftarens guide-filmen från Ringen-filmerna? Förutom att det är två helt olika miljöer mm. och, <gör> och tidsepocker och sådär. där. Ja. <gör> men andan utav. Sagan om ringen finns ju i Sagan om ringen-filmerna. Ja, jo, där har man tagit tillvara på- ja, vad som gör böckerna så himla bra- och vad som gör berättelsen som så magisk. Mm. Och det... Även också för att Peter Jackson verkar ju ha varit extremt, extremt noggrann med varenda liten scen och verkligen varit så här perfektionist över hur saker och ting ska kännas och hur publiken ska uppleva mm. de scenerna. Och så har han ju varit smart och tagit dit. De ledande tolkien-illustratörerna. Ja, jo. <laughs> och att ha dem sittande och skissande och, och komma med konceptidéer på vapen och miljöer och monster. Ja. Och, jag menar, där har vi ju ett helt sjuk med erfarenhet långt innan filmerna ens var planerade. Mm, nej, men visst. Oj, ja. Det ska ha varit en hel del extraarbete, arbete. Innan man verkligen ens kunde påbörja filmandet känns det som. Och det är ju väldigt tacksamt också att man lägger ner både den tiden och de extrema resurser som lärare har gått åt för att göra en sådan grej. Om man bara scouta ut vilka platser som är mest lämpade för de olika miljöerna man befinner sig i också. Det är ju ett arbete bara där. Mm. Men det kanske just det som är den stora skillnaden på, på just guiden och ringen Ringenfilmerna som visuell Adaption av text mm. Och det är att, att Ringen verkligen känns genomarbetad Den känns så stor Och så massiv som Berättelsen faktiskt är mm. medan Guidance Manus Känns lite som att det har varit ett gäng studenter som suttit en helg och, och gjort ett filmmanus ja sen hade de väl det kan säkert ha mycket att göra också med att den filmen har ju som varit väldigt mycket på och så av och så på och så av igen ja. så att det är väl konstigt att då blir det väl ett lite taffligt slutprojekt också när det är så många som har varit inblandade och försökt att göra någonting av det. För många kockar helt enkelt. Ja verkligen det det är det ju. Brukar inte det vara ett varningstecken på vissa eller många filmproduktioner om det är alldeles för många författare? <går> ja, man kan ju tycka det åtminstone. Men det verkar som inte som att någon ser de här varningslamporna som blinkar utan de kastar bara någon slags täcke över det istället. Och <går> tycker att sluta irriterar. Alltså, där är ju undantag. Jag menar, ringen hade... Hur många var de som skrev förutom Jackson? De var väl två eller tre till? Ja, visst. Men å andra sidan, det är ju en ganska massiv... Boket försöka. <laughs> försöker jag. Jag har den här i. Alltså, det är ju ändå ett vansinnigt arbete på det viset. Um, även om det är svårt naturligtvis att göra film av uh, Lyftaren Sky Glaxen som sagt. Alltså, jag pratar ju om hur jag verkligen förstår att det är svårt att få med alltihopa. För den, den boken berättar ju så himla mycket. Mm. Men uh, det känns mm. ju som ett extremt vansinnigt projekt på ett vis att göra just Sagan och Ringen-filmerna också på, på, på sitt vis för där är det ju ändå väldigt mycket trots allt som händer och sker också och det är ju en sån extremt omfattande och jättehistoria Jo visst, och den stora grejen blir ju, vad tar man med vad ja. lyfter man ur boken och flyttar in i filmmanuset och här har vi ju det första stora problemet och det är ju att många fans av en bok kommer ju att memorera och ha vissa Repliker eller delar som de kan citera rakt upp och ner. Mm. Och har då filmmakaren valt att strunta i den idén till förmån för någonting annat så är det ju klart att redan där så är det ju första hindret till att det inte kommer att tas emot på ett bra sätt. Ja, besvikelsen kommer ganska snabbt, speciellt när man läser böcker så har man ju sina favoritscener, så att säga, visuellt. Mm. Och om de inte lever upp till, antingen att de kommer med men de lever inte upp till vad man själv har tänkt sig eller så kommer de inte med överhuvudtaget. Och det är klart att man blir fortfarande besviken och ledsen oavsett var. Den största floppen jag kan komma ihåg så här på rak arm, det är ju inte en bok till film- utan det är ju ett tv-spel till film. Helt enkelt Super Mario Bros. Ja, oj oj oj. Vilken gammal nostalgi fick det fick där. En ganska hård sådan, men inte alls för vacker sådan. Nej, N när Super Mario brukar komma på tal så brukar jag faktiskt ge den ett litet, litet försvar. Och det är att det är ett ganska udda och svårt koncept att faktiskt göra en seriös film på redan från början. Jag förstår inte riktigt hur man kan ta just Super Mario och tycka att det här gör vi film av för det är ju inte lämpat för film egentligen. Mm. Tecknad film hade jag accepterat. Ja, precis. som ser bara på Zelda också som gjorde en tecknad serie av. Ja, ja de har ju återtecknade Super Mario också av olika varianter. Ja. Men då har de ju också behållit miljön som är lite, ja, vi ska vara helt ärliga och säga att miljön i Super Mario är lite dråkig. Ja, lite knärkad. Precis mina oro hade tänkt att säga själv också. Det är väl därför det är så svårt att göra film av det. Och det är därför det känns mer logiskt att göra någonting tecknat av det. Mm. För det blir ju väldigt svårt att göra till en verklighet. Det blir ju extremt surrealistiskt. Mm. Det största misstaget där är väl att de valde att lägga det i någon slags sci-fi-miljö. Ja. <laughs> För när jag hör Super Mario så tänker jag inte science fiction. Nej, jag tror det är extremt få som gör det bortsett från några stackare då, som har sett filmen. <laughs> om, vi, om vi hoppar fram i tiden för ett ögonblick och säger Super Mario Galaxy. Ja. Inte ens det spelet tycker jag är science fiction. Nej. Det är bara i rymdmiljö. Ja, precis. Det är bara omgivningen som är rymden. Mm. Men det är ju in ingenting med science fiction i den delen. För science fiction är ju mer en idé om hur... Samhället kommer att se ut i framtiden. Tekniska framsteg på gott och på ont etc. etc. Mario är ju fortfarande ett äventyr i fantasymiljö fastän att de är uppe bland stjärnorna. Ja. För tittar du på design och allting så är det fortfarande fantasy som du ser. Mm, mm. Det är bara ett litet miljöombyte. Ett ganska kraftigt miljöombyte. Men det funkar ju jättebra också. Men inte ens där har de ju satt det i så mycket sci-fi-miljö som de har gjort i, uh, i filmen. Nej, det var väl någon som ville tänka till ordentligt helt enkelt. Fick tändning. Förutom nu det så skulle jag också vilja ge kreörerna en liten cred. att Det var ändå rätt så kreativt det här med att um, ha dinosaurier och... Det här meteoritnärslaget som någon form av grundning i verklighet så att säga. Mm. Med tanke på att Mario faktiskt har utspelats i dinosauriemiljö så var inte kopplingen helt fel. Eller nej. helt off. Mm. Men fortfarande, nä. Nah. <laughs> det når inte riktigt hela vägen hem ändå. Ja, det når inte ens en liten bit. <laughs> det når inte ens halvvägs. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Ja. Men kul att se på rätt vis. Alltså jag skulle faktiskt säga, har du en chans att se den, se den bara därför att den är så fruktansvärt dålig. För den är fortfarande rätt rolig i sin fullständiga katastrof. Eller i sitt fullständiga haveri. Ja. Där har vi ju en adaption där man inte alls tog tillvara på källmaterialet. Där ingenting stämmer mer än det absolut ytligaste. De har ju inte ens rätt namn på, på prinsessan. Men deras sätt att göra någonting är eget, som sagt. Det viktiga när man gör en adaption är ju naturligtvis att man är trogen till sitt källmaterial. Men man måste samtidigt göra någonting nytt för att det ändå ska vara intressant för de som har läst boken i de flesta fall. Men även serien eller pjäsen eller vad mm. det nu kan vara är intressant för dem att titta på det. Och det är ju naturligtvis en svår balansgång att gå. Mm. Men det är ju inte omöjligt. Vi har ju Nolan's batman trilogi till exempel. Ja, oj ja. Eller Avengers och filmerna ja. som var runt den. Mm. Jo, som sagt superhjältar idag. De har lyckats väldigt bra. <laughs> Men någonting som särskiljer serier och böcker från film är ju exempelvis det att tidsperspektiven är ju helt olika. I en bok och även till viss del i en serie- kan du ta upp flera sidor som utspelar sig inom loppet av ett par sekunder för karaktären. Där de har en inre monolog och funderar över någonting. Vi får en fördjupning av karaktären och mm. han eller hennes tankar, känslor och rädslor. Medan ett par sekunder på film är ett par sekunder. Du kan inte få i mer på dem än vad som får plats på ett par sekunder. Nej, nej precis. ja Det där är ju ett problem, kan man ju säga. Det är inte ett problem skulle jag säga. Det är en möjlighet. Det är en möjlighet att göra det annorlunda. Ja det gäller att göra det rätt effektivt också. Det är därför som det finns olika kvaliteter på filmskapare också. Där är de som förstår de här reglerna och möjligheterna och svagheterna. Och kan utnyttja dem på bästa möjliga sätt. Mm. Och så är det de som faktiskt inte riktigt har pel och bara försöker göra en, ja, en bok till film exakt som boken. Och, ja precis. Och det blir ett sömnpill. Ja. Trycka in så mycket som möjligt som händer på så lite tid som möjligt. För att inte låta någonting gå till spillo. Mm. Eller för att försöka få med alla sina favoritcitat. Ja, precis. <laughs> ah, ja, Det är ju tyvärr många gånger dömt att misslyckas det där. Mm. Om du har en film, säg två timmar, då har du det antalet minuter och sekunder att berätta den här historien på. Mm. Och det är naturligtvis, har du mentaliteten att du ska försöka få in så mycket som möjligt så är det inte säkert att du kommer att ge de olika bitarna av historien det utrymmet som de behöver. Nej. Och ibland är det, även om det gör ont, bättre att droppa någon scen eller sekvens här och där ja, från boken för att resten ska kunna funka. Mm. Och det är också någonting som många missar, just att antingen ska det vara allt- mm. Eller så ska det vara nästan ingenting. <laughs> och det blir det bläskigt. Blir ja, och det är ju väldigt svårt det där också. Men på tal om Super Mario Bros. Turtles. Ja, där har vi också en väldigt rolig adaption av serietidning till filmer. Mm. Och Turtles, det ligger ju väldigt varmt om hjärtat. Och där kan vi också snacka verkligen. Ganska cheesy och lite sådär... Jag tror att man kan se tördesfilmerna också just därför att de är nog ganska komiska. Kanske inte på det positiva sättet komiska, men att de är ändå roliga att se. Sen så tror jag inte att man kan förvänta sig så mycket av dem idag som när man var liten och tyckte att det var häftigt med sköldpaddor som slogs. Mm. Vi måste ändå ge första filmen cred att ha varit, tagit sitt källmaterial väldigt seriöst ändå. Ja. TV-serien som de flesta av oss är vana vid och mm. Serietidningen som kom ut i Sverige är ju inte ursprungs-Turtles. Utan det ursprungliga albumet eller serien är ju mycket mörkare. Mm. Och mycket drastiskare och hemskare. Mm. Och vi ser spår av det i den första filmen. Mm. Vilket jag tycker var ändå ganska så modigt gjort. Men det var kanske lättare att ta den delen till film. Därför att den är ändå närmare filmaction- än vad den tecknade serien är så. ja exakt, jag tror att de gjorde ju helt rätt beslut här också för det hade, det hade förmodligen inte alls gått att göra en lika intressant och bra film eller lika intressanta och bra filmer för det blev ju en trilogi än om man då hade kört på den här lite mer pajasaktiga stilen och äventyrandet som existerar i tv-serien för den är ju ganska, den är ju väldigt mycket mer barnserie över sig där är mycket komik och eh, sådan ja. som inte går att överföra till film. För att på film skulle det bli för löjligt. Ja, precis. Oj, vad den hade loppat. För den enda filmtypen där jag kan säga på raka arm komma på att de har ungefär samma skämtsamma, överdrivna humor. Det är ju exempelvis Scary Movie-filmerna. <laughs> ja. <laughs> Eller få ge... Yeah, ett lite bättre exempel, Nakna Pistolen och Titta vi Flygerfilmerna eller Hot för den delen. Ja, men visst, den serien också. Mm. Men vad som skiljer dem från exempelvis Scary Movie och från nu en tv-serie typ Turtles mm. är att de spelar väldigt straight. Karaktärerna är inte medvetna att det de gör är väldigt off och väldigt roligt. Mm. Utan de är väldigt seriösa och gör det de ska, det är bara det att det de gör är väldigt dumt. <laughs> ja, precis. Ta, ta Leslie Nilsens uh, karaktärisering i just när han pistolen. Mm. Han drar ju upp inte på en min, för han är ju inte det här roligt. Nej, precis. Han ska ju som vara den där hårda polisen. Visst och det är han ju ändå med sitt min spel så är han ju ändå det och på ett sätt i det han gör också men utförandet blir ju alltid extremt komiskt ändå Ja, det är det jag menar med att spela det straight att han, ja. han ska ju som karaktär inte vara medveten om att han är med i en komedi Nej. men det blir allt vanligare tycker jag att främst i amerikanska komedier att inte ens karaktärerna verkar ta sig själva på allvar Mm. Och hur ska vi då kunna göra det? <laughs> ja, det där är en grop som de faller i mm. Men där tycker jag ju som sagt att Turtles funkar väldigt bra första mm. filmen. Där mm. är humor men där, där är också mörker och sorg och svåra stunder och en historia om att växa upp. Ja, Mm. Sen vet jag ju att den fick jättemycket kritik av föräldrar just för att den var så mörk och våldsam och Raphael svor också. Ja, precis. Ja, men på den tiden också då var det ju, ja, det blev för mycket helt enkelt. Det är jättefånigt. det jättefånigt. ju lika fånigt som att de liksom döpte om, att de plockade bort Ninja här i Sverige eller om det var i Europa rent utav, kanske. Och ersatte med Hero. Ja, precis, för att det var mycket mindre farligt så att säga. För ninja är farligt, vet du. Ja, det är ett hemskt ord, verkligen. Vi vet ju alla vad ninjas gör. Mm. Smyger upp på en och sen dör man. <laughs> Jag föreställer mig hur någonting som ninja-guiden hade blivit om det var rätt samma. <laughs> Oj gud, om det hade blivit ninja-guiden-film. Det hade nog... <laughs> ja. Hero-guiden. Ja, precis. Ja. Yes, yes. Och den hade också Peter Jackson kunnat uh, göra i sådana fall. Han som ändå har gjort de här gamla, gamla Evil Dead och så vidare mm. Det hade kunnat ja. bli en väldigt fin splatter Jag låter någon kommentar på det vara osagd <laughs> <laughs> Men när vi nu pratar Turtles där, där kan vi ju tydligt se en degenerering I adaptionerna och i, i Hur de har gjort filmerna Därför att de blir ju också sämre ja. Tvåan är fortfarande bra Även om den är mycket mer komisk och där finns en del bra idéer och de väljer att ta upp hela mutationsgrejen på ett ganska bra sätt. Mm. Med tanke på den världen som just filmen ska röra sig i. Mm. Medan tredje filmen är knappt värd att nämna. Det man kan nämna den för att jag tycker jättemycket om den miljön och det som händer. Jag tyckte ändå att de valde en bra bit av storyn för att göra en film av. Just för att det inte skulle bli samma samma Egentligen mm. hela tiden. Så att, jag, jag, jag gillar ju verkligen törtnaderna när de är utklädda till liksom samurajer. Och har de drickarna på sig. Och den miljön som de befinner sig i bara. Men varför har de så dåliga dockor? <laughs> ja, men de är väl ändå lite häftiga? <laughs> nej, nej, nej. nej, nej. Där, där ett och tvåan såg förhållandevis realistiska ut. Så, så tycker jag att dockorna i träen har... Um, Budgeten måste ha skurits fruktansvärt. <laughs> det är jättesynverklig. Man kan ju tycka att det skulle vara tvärtom snarare att man hade kunnat finna till det där lite bättre med de åren som ändå passerar mellan filmerna. Men det mm. är synd när det ska falla där. Mm. För det blir också en relevant faktor när det gäller adaptioner hur de väljer att spendera sin budget. Mm. För det är ofta tydligt att effekterna får kanske inte den genomgången de behöver. Mm. Det där kan man ju knyta tillbaka för övrigt till just Sagan om ringen och Liftrend Sky Delaxen, när vi satt och jämförde dem. Alltså visst, Sagan om ringen hade ju ändå en helt vansinnig budget också så att de, där hade man ju de förutsättningarna att verkligen göra en så majestätisk film som man ville. Så det är väl, på ett sätt kan säkert folk säga att ja, men det är inte så konstigt att den blev lyckad när de hade så mycket pengar att röra sig med men... Nej, ah, det har ju inte bara med, med hur mycket Nej. pengar man har. Det handlar ju precis. om vad det är för folk som styr också. Ja. Jag hörde ett rykte om första ringen filmen hade floppat. Mm. Så hade New Line Cinema floppat också. De hade bundit upp all sin ekonomi i det. Ja, men det kan jag faktiskt tänka mig att det säkert var så. Då hade vi väl förmodligen inte sett några fler filmer heller. Mm. Nej, för då hade studion helt enkelt trillat om kul. Ja, det hade ju verkligen varit förskräckligt, men... Folk förstår ju inte det här därför att de tänker oftast, ja men Hollywood, de har så mycket pengar. Ja, ja. hela Hollywood innehåller mycket pengar, men att göra film kostar också mycket pengar. Mm. Och när du försöker dig på ett jätteprojekt som, nu Sagan om ringen, mm. så satsar du också kanske allt du har, eller det mesta du har för att ja, göra det. Och då är det också viktigt att försöka få det att funka. Mm. Och då hade de ju tur att Peter Jackson hade en aning om vad det var han höll på med. Ja, precis. Jag tycker vi, vi är väl alla glada för att Peter Jackson visste vad han höll på med. Åtminstone vi som nu faktiskt tycker att filmerna är bra gjorda. Självklart det är fortfarande det här som, vi sa, eller som du nämnde i början av avsnittet. Det här med att det är inte som boken. Mm. Och självklart så har vi många som inte tycker om filmerna också. Bara just för att man har utlämnat vissa viktiga saker eller personer eller nyckelscener och sånt där. Men det går ju liksom inte att ta upp återigen allt som sägs. Och sen är ju inte allt som skrivs i böckerna så himla viktigt heller. För tolken var ju ändå extremt duktig på att skriva kanske för mycket. Han är ganska överbeskrivande skulle jag ändå vilja mm. påstå. Jag ska inte använda ordet ordbajsa. Men eh, det där, där står ju väldigt, väldigt mycket som gör att man kan nog läsa böckerna i efterhand och, efter att ha sett filmen och tyckt att det kanske är lite väl mycket som står. Det kunde jag tycka redan när jag läste dem första gången själv. <laughs> ja, det där, det där är ju väldigt individuellt naturligtvis. Det är säkert många som har tyckt det också. Det beror ju också på hur pass mycket man värdesätter det. Mm. För det finns ju de som verkligen älskar att få så mycket som möjligt beskrivet, varenda oh, yeah. minsta lilla sten som ligger på grusgången man promenerar på <laughs> ska vara, ska finnas med igen. men det kan bli för mycket Jag är ganska övertygad om att vi båda är, om inte fantaster så väldigt förtjusta i Tolkien:s berättelser mm. av lag oh, yeah. och tycker att de är viktiga för fantasygenren Ja, enormt viktiga Det är väl i princip de som grundade den moderna fantasyn mm. så. <laughs> mm. Jo men med det sagt så betyder ju inte det att man ska titta på en bok heller med helt rosa färgat skimmer. Nej. För det finns inte en bok som inte hade kunnat gå igenom en revidering och faktiskt tajtas upp. Som vi säger i branschen. <laughs> ja, jag skulle vilja peka på um, Harry Potter-böckerna och filmerna också för den delen, men vi börjar med böckerna. Mm. Det är ganska tydligt när man läser dem att de första tre kan vi väl säga. Att eh, där har förlaget gått in och sagt tajta upp det här, korta ner det där, mm. se över det där och så vidare. Och vilket också gör att det är en mycket mer strömlinjeformad berättelse. Mm. Där är med det som du behöver veta för att hänga med så att säga. Jag förstår ju att folk om de gillar någonting vill ha mer. Men sen får man ju faktiskt ställa sig frågan hur relevant för storyn är det här? Sen är det ju naturligtvis viktigt och det började hon göra väldigt bra också J.K. Rowling mm. att lägga ut trådar för kommande böcker Mm. att de tar upp föremål och magier och liknande som kommer att bli relevanta senare så att när de dyker upp så blir det inte bara jaha, man kunde göra det här också nej, vi är redan introducerade till konceptet mm. och kan förstå och se det och det är ju väldigt viktigt när man berättar att faktiskt introducera ett koncept långt innan det faktiskt är dags för det att användas, för annars så tror man bara att författaren hittar på det i samma stund som de skriver det ja och det brukar ju vara tecken på dåligt berättande. Ja, visst. Men just större J.K. Rowling växte sig i popularitet och även inflytande desto mer tycker jag det syns på böckerna att förlaget har inte vågat att gå in och säga så mycket. Mm. Det har de ju förmodligen gjort, men jag kan säga att de hade behövt att göra det mycket mer. <laughs> där är mycket där du bara står och trampar i mm. Harry Potter-bok fyra till sju. Mm. Men för att ta fasta på vårt faktiska ämne, adaptioner, där tycker jag att de faktiskt har gjort bra jobb överlag med Harry Potter-böckerna till Harry Potter-filmer. Naturligtvis är där scener jag önskar de hade förbättrat och etc. etc. Mm. Det är inte perfekta för allt del. Mm. Men där jag tycker de har ändå fångat känslan som varje bok försöker förmedla. Mm. Och någonstans är det det viktigaste i en adaption. Att faktiskt fånga vad det är som står på spel. Det där som man som sagt har misslyckats med i Lifta den Där man inte lyckas fånga någonting egentligen. Ja, vi kommer tillbaka till den hela tiden. <laughs> ja, det är, det är jag som sitter i fortfarande. Det är jobbigt. Ja, <laughs> men jag förstår dig. För du var, vi pratade ju kort efter att du hade tittat på den. Och du ja. var ju helt förstörd. Ja, precis. <laughs> Men, men du har rätt i att säga att det är viktigt som sagt att fånga den där, där känslan av vad en berättelse försöker leverera för något. Och inte bara berättelsen i sig, om, om berättelsen är hängd på en specifik karaktär som nu Harry Potter i Harry Potter-böckerna så är det ju viktigt att fånga hans personlighet också. Mm. Och det tycker jag ändå att man har lyckats ganska bra med här. Jag menar, det är ju mycket upp till skådespelaren- Daniel Radcliffe, om jag inte minns helt fel. Ja, men visst. Det är ju också det som är ett problem som många glömmer bort- för många tänker oftast på, är det ett manus. Mm. Jo, men samtidigt vi måste också prata skådespelarprestation. Mm. Mm. För det avgör också mycket om hur en roll- eller en berättelse eller en film kommer att tas emot- Mm. Och är det då fel skådespelare Som gör fel roll så Vad ska man säga Ja precis det är viktigt det där Så att eh, karaktärerna Och de som ska gestalta karaktärerna Dels hur karaktärerna görs Enligt manuset så att säga Den som då gör filmen Och så sedan även naturligtvis vilka man väljer Som ska gestalta dem Det är ju en extremt viktig del Det där mm. Det lyckades man ju suveränt bra med tycker jag I just Sagan om ringen mm. På tal om fantasygenren som vi nu ändå är och nosar omkring väldigt mycket på här. En kär favorit som jag har det är ju Robert Jordans bokserie The Wheel of Time. Eller Sagan om Drakens återkomst som den blev översatt till här i Sverige. Mm. Där har man gjort en serietidning eller en adaption försökt att göra serietidning av. Som pågått sedan 2005 och jag tror att det är runt 30 stycken nummer som man ligger uppe på nu- och jag har läst några av dem, en så där tio, tio stycken volymer. Och jag tycker faktiskt att den är väldigt bra gjord. Där har man ju också som varit tvungen att rationalisera bort en del saker. Men den är väldigt, väldigt trogen, boken. Men det blir ju som en annan sak också när man får göra det i, i serieformat än när man ska göra en film. För att man kan ju som ta hur många serurutor som helst på sig att berätta en scen. Mm. Det visst inte samma sak när man har den här en sekund är en sekund som sagt. Mm. Jag känner mig då faktiskt väldigt nöjd över hur man har visualiserat den världen. Så den kan jag rekommendera till de som är Wheel of Time-fantaster. Men jag som inte har läst hela Wheel of Time-serien för den delen, men mm. den här seriadaptionen, vad, vad är det i den som gör den värd att läsa? Om vi nu bortser från att det är samma historia som i den här populära bokserien, ja, förstås. <laughs> Dels så är det teckna stilen. För jag tycker att man har valt en extremt skön stil på det hela. Det är hyfsat realistiskt. Den är ju inte så där komik comic Där man har ju naturligtvis måste liksom behålla någon slags allvar i det. Hur <laughs> jag nu ska vi uttrycka det. Men, men jag, jag tycker i alla fall om den, den grova stilen som är där. Väldigt bra tecknad. Och så ser han så... Jag får, jag får bara en sån bra känsla av det. Förhoppningsvis för är det inte allt för mycket bara nostalgi. För jag läste ändå, eller började läsa Wheel of Time när jag gick i gymnasiet. Och det är ju ett tag sedan nu. Och just då så var den världen väldigt stor för mig. Jag tyckte att det var en extremt häftig och läcker fantasyserie men Men... Ändå så är det någonting, någonting som man helt enkelt lyckas fånga rätt mm. i serieadaptionen. Men det är, svårt att, det är som svårt att beskriva och verkligen sätta fingret på. Men, men del så tycker jag i alla fall att man gestaltar karaktärerna på ett bra sätt. Även om naturligtvis många ser inte ut riktigt som man har tänkt sig. Men det där är ju som väldigt oåtkomligt att, att det faktiskt inte ska hända. Ja, för varje läsare har ju sin egen bild av hur varje karaktär ska ja, se ut. Det är som när som om man bara tittar på omslaget till de böckerna, just Wheel of Time. Och man får se hur de olika huvudpersonerna gestaltas. Så vet jag själv också att jag tyckte inte att till exempel Randall Thor, som ju verkligen är den stora huvudpersonen, att han verkligen såg ut exakt på det viset som han är gestaltad på vissa omslag av, av böckerna. Så att, som sagt, det är som oundkommigt. Mm. Men ja, det är ändå någonting bara med, med känslan hur den är skriven varje bildruta som gör att jag verkligen fångas upp av den och, och verkligen tycker att den är spännande. Precis som att jag tyckte att böckerna var spännande att läsa så tycker jag att serietidningen också är väldigt spännande och jag vill verkligen hela tiden se vad som händer på nästa sida och i nästa nummer. Nu har ju naturligtvis tecknade serier också sina begränsningar i sidmängd och liknande beroende på hur en serie ska publiceras. Men när det kommer till just adaptioner så är, föreställer jag mig att det är lättare att adaptera från bok till serie därför att du arbetar fortfarande med text ja. och Tidsspannet med att en sekund kan vara flera sidor mm. finns fortfarande här. Mm. Precis. Så att där kan det fungera. Men det är mer visuellt naturligtvis. Det är en serie. <laughs> <laughs> så att bok till serie är inte så långsökt egentligen. Nej. Och det är därför som det är så tråkigt att serieromaner eller graphic novels- fortfarande, åtminstone i Sverige kämpar med att få ett litet erkännande att det mm. de innehåller är faktiskt bra. Mm. <laughs> eller kan vara bra potentiellt, det är ju naturligtvis dåliga grafiska romaner också, men Givetvis. vad som är vilket är ju mycket tycker och smak. Ha. Och även intressen hos läsaren naturligtvis, om man mm. inte är intresserad av ett visst ämne så är det ju väldigt ointressant att läsa en, en bok eller en serie om det ja. ämnet. <laughs> ja Men filmer sväljs oftast Enklare men där, där kan du bara Sitta ner och ta emot Du behöver inte anstränga dig som du behöver i en bok Eller i en serie nej precis Tråkigt nog så är det ju verkligen så där Och tråkigt nog så kan jag känna det själv också Och jag förstår att det är många när det väl blir då en filmad option av en bok så förstår jag ju om de flesta väljer att bara se filmen och inte blir intresserade av boken i efterhand samtidigt som... För man kan ju som liksom tycka att det borde väcka ett visst intresse av att man faktiskt vill se varifrån det här kommer. Mm. Men det är ju bekvämt. Men det är ju ett problem vi har idag främst även om det är ett problem som förmodligen alltid har funnits så länge böcker har funnits. <laughs> och det är ju just det, att läsa en bok kräver tid och kräver uppmärksamhet och kräver engagemang. Ja, visst. Där det tar kanske två timmar att titta på en film. Mm. Så kräver kanske boken sex, åtta timmar plus. Ja, visst. Och filmen så kan du sitta och göra annat samtidigt även om det inte är särskilt rekommenderat. <laughs> men du, du kan sitta och leka med mobilen, du kan sitta och halvläsa en tidning och etc. Ja, etcetera. etcetera. Vilket är ju en fråga hur mycket du njuter av handlingen då. Men det är en, det är ja. en annan diskussion. Ja, <laughs> ja exakt. I mean, det är väl kanske därför också som ljudböcker är ganska populärt media eller populärt format för böcker. För att då kan man ju ändå som sagt, man har ju fortfarande kroppenfri så att säga mm. och man kan ju vara var som helst när man lyssnar på en ljudbok och man kan göra vad som helst samtidigt också så länge som man faktiskt klarar av att hantera att både lyssna och ta in en berättelse samtidigt som man gör någonting annat för att man ska ju inte tappa själva upplevelsen, då finns det ingen poäng med det egentligen Och det är en adaption som faktiskt de flesta av oss glömmer bort finns mm. för det är ju en boktagen av en ofta skådespelare eller författaren själv. Mm. Men om vi utgår från skådespelare som tolkar innehållet. Mm. Jag menar, jag förstår tanken att ja, men det är ju uppläst det är precis vad som står. Jo men hur skådespelaren eller uppläsaren väljer att formulera det. Eller att lägga fram det eller att mm. uttrycka det. Mm. Kommer ju reflektera hur läsaren eller lyssnaren rättare sagt i det här fallet. Tar emot det. Ja visst. Det är Även där är det viktigt på att välja rätt uppläsare mm. för att mm. ge en bok rätt uppfattning. Mm. Jag fick låna av en vän ett gäng såna här böcker för synskadade mm. som inte hade spelats in till officiell försäljning utan de var bara för alltså, synskadades. Mm. Där de hade spelat in ett par Pratchett-böcker. Det var därför jag fick låna dem, så att Aha. säga. <laughs> För uh, den här personen visste vilket sort Pratchett-fan jag är och ville dela med sig. Så jag fick låna mm. och lyssna. Jag fick även låna ett par böcker av David Eddings på sån här kassett. Mm. Och jag var förvånad över hur oengagerade de här uppläsarna var. Mm. det var bara ett jobb de brydde sig ja. inte och det fanns ingen känsla i uppläsningen alls det var bara jag betar av ord efter ord, sida efter mm. sida mm. och de flesta av dem kunde jag bara höra en stund in på sen var jag tvungen att sluta för att det, det kändes som att man fullständigt slog i sönder berättelserna Ja, det var ju jättetråkigt att höra, verkligen Då har vi ju en aspekt utav det här som är väldigt intressant vi har en grupp människor som har ett problem, det vill säga att de mm. har en synskada, vilket gör att de är, om de ska kunna njuta ut av böcker eller liknande på något sätt så behöver de de upplästa mm. och det är jättebra, jag menar jag har fungerande syn och jag tycker fortfarande om audioböcker. Mm. ja för att det är väldigt relaxande att sitta och lyssna på medan man arbetar med händerna. Men ja, behöver just. någonting annat för att stimulera huvudet. Mm. Och så är det så oengagerat inspelat. Mm. Jag menar, jag förstår att det bara ett begränsat antal som kan sitta och läsa in. Och de ska helst göra det till en lön som gör att det är värt att göra produktionerna etc. etc. Men om det är fullständigt oengagerat och ganska ofärmiga röster att behöva sitta och lyssna på så kommer man inte att lyssna länge. Nej. Jag kommer inte att göra det åtminstone. <laughs> Nej, inte jag heller som sagt, Visst, man kan tycka att det är bara någon som läser någonting rakt upp och ner från en bok. Men jag vill fortfarande att den som faktiskt läser rakt upp och ner ska göra mer än bara just exakt det. Mm. För då blir det inte kul att lyssna på. Det är precis som om vi skulle sitta med den här podcasten. Och liksom inte ha några som helst svängningar i varken humör eller tongång. Så tror jag inte att vi skulle få så jättemånga lyssnare. Ja, vi skulle ju inte vara så intressanta att höra på. Nej, precis. Hur bra innehållet den skulle vara så. Det är viktigt det där. Lite liv är inte fel. Nej, visst. Men det kan ju bli tvärtom också. Nu har vi ju pratat mycket om just i synnerhet böcker som blir filmer och så ser givetvis serietidningar framförallt i form av superhjältar som också blir film. Men filmer kan ju gå åt det andra hållet också så att säga. Jag läste nyligen en fortsättning på filmen Labyrint som vi ju har avverkat här i podcasten. Och det var alltså i en mangaformat rent utav. Nu var inte stilen direkt manga för den här var ändå amerikaniserad. Men man publicerade ändå under ett sådant märke därför att den personen som faktiskt skötte skrivandet här var en känd person som har adapterat väldigt mycket japansk manga då och fått över det till västvärlden för lokalisering. Mm. Och där läste jag den första volymen av två och det har gått ganska många år sedan just filmen men man är kvar i samma värld. som man går tillbaka till den här labyrinten som existerar i filmen. Men tyvärr så, den var ganska skärmig att läsa det var den. Men det finns tyvärr inte så himla mycket innehåll att hämta där ändå. Utan man spelar väldigt väldigt mycket på gammal skärm och nostalgi från just det som händer i filmen. Man får träffa väldigt mycket karaktärer med jämna mellanrum man, som som man redan är bekant med sedan tidigare och det blir liksom ett kärt återseende både mellan de här karaktärerna som hälsar på varandra och så blir det ju visst ett kärt återseende för den som läser mangan också om det är så att man verkligen har sett den här filmen sedan tidigare och framförallt har sett den sen man kanske var liten för det är ju ändå en gammal film från 86 men tyvärr innehållsmässigt inte så jättespännande inte så där suveränt bra gjord. Men, men ändå skärmig att läsa och det var liksom Kul och häftigt att se bara att man faktiskt har gjort en, en fortsättning. Och jag ska säga att titeln på den var Return to Labyrinth, inte helt oväntat. Nej, det är ju också någonting som händer med jämna mellanrum att eh, en film blir bok. Mm. Eller en film blir serie. Så det är ju inte bara filmmediet som äter upp allt. Nej, det är, <laughs> det är inte. Det händer ju allt som oftast, men man ser det motsatta också. Mm. Men det är ju inte så ovanligt egentligen att det dyker upp böcker som, om det inte handlar om just den berättelse som filmen berättade. Eller tv-serien för den delen, utan spinner vidare. Nej, men visst. Spin-offs. Och det är väl ganska blandad kvalitet där också. Ja. Överlag går ju inte böckerna mycket längre än att bara upprepa vad filmen redan har etablerat. Därför att författarna vet att de får inte lov att expandera för mycket på en karaktär, eller en handling. Nej, precis. Så det blir bara, i regel ska jag säga, av den erfarenheten jag har, där finns ju naturligtvis mm. undantag, men de flesta är bara bleka fortsättningar som egentligen inte säger så mycket. Nej. Och det är naturligtvis tråkigt, för om du ska ta en, en karaktär eller en berättelse och skriva en bok eller en fortsättning i bokform Mm. så måste du ha chansen att expandera universumet. Mm. För annars blir det bara mer av samma men ingenting mm. nytt. Mm. Och då finns det i regel ingen mening med att läsa det. Nej, precis. Det, det enda som var verkligen kul i just den här Return to Labyrinth-portalen, det det var att man hade kunnat ta ut svängarna och måla upp mer av den här Goblinstaden som ser väldigt fin ut. och Jag tyckte väldigt mycket om den miljön i filmen men, men staden är ju helt tom och det finns ingen där borta från alla de, de här goblinsoldaterna som, som springer runt och är aggressiva. Men här i, i den här mangan då, så sprudlar den av faktiskt liv så att säga. Där finns det invånare och där finns det försäljare som står i sina stånd på gatorna och säljer saker och det är tiggare här och där och man ser så många olika typer av karaktärer och personligheter som antingen står och säljer saker eller köper saker det var väldigt kul att få se att de verkligen hade kunnat bygga upp en ordentlig stad och den gav en väldigt skön känsla men det var som mest bara det där korta lilla. Mm. Nu har jag ju inte läst den där, du berättade ju om den för mig mm. att du hade hittat den men rätta mig om jag har fel men den handlar väl väldigt mycket om Goblinkungen själv ja Visst. Och, och lite av hans vardag, så att säga... ...efter att <laughs> filmen utspelar sig. Ja. Tar det inte udden av mystiken kring den här karaktären? Jo, det gör det ju faktiskt, tyvärr. För det var en av de stora behållningarna för mig i filmen... ...att han var ett mörkt hot, så att säga... Mm. Mm. ...med mycket makt. Och man visste inte riktigt på vilket sätt man visste... ...att han kunde magi och liknande. Mm. Han dök upp och han gjorde saker... Om man visste inte, kommer han att dyka upp nu, vad kommer att hända, etc. Mm. Han blir större än sig själv, så att mm. säga. Men om du tar en sån karaktär och helt plötsligt förvandlar honom eller henne till en form av huvudrollsfigur som mm. vars vardag man ska följa i brist på bättre ord, <laughs> så reducerar man ju dem duktigt. Ja. Det bästa exemplet jag kan komma på är ju Darth Vader mm. som är ett fantastiskt hot och en fantastisk karaktär i de gamla filmerna och ett skämt i de nya <laughs> Ja, tyvärr, verkligen En irriterande brat <laughs> Brat är nog det absolut bästa ordet för det därför att han har ändå målats upp som en väldigt god, snäll, välmenande karaktär som mm. var väldigt duktig men som föll för av den mörka mm. sidan Mm. Men där Alltså När hans fall kommer I slutet av den tredje Nya filmen mm. Då satt jag bara tänkte för mig själv det, liksom, det var ingen skillnad <laughs> <laughs> det, det steget tog han För länge sedan Ja <laughs> Att de blev så förvånade Har han dödat Jedi barn Ja jo, men vad är det som är så förvånande det är, Han har dödat andra barn tidigare alltså. Ja Yes. Var kommer chocken ifrån? Att det var jedis och inte sandfolk, jag menar. <laughs> precis. Ja, men det är ju bara sandfolk. Ja, Lite precis. Sån... Nu har han ju dödat sina egna. <laughs> Lite sån uh, rymdrasism. <laughs> jo, exakt. <laughs> men där är ju just det att när du tar en karaktär och flyttar honom mellan medium eller ska tolka om så är det ju viktigt att du, att du inser att du kan kanske inte berätta för mycket om det är en karaktär som ska ha viss mysticism om sig. En viss dimma av att man inte vet. Mm. Tar du bort den så blir det bara en människa. Mm. Eller ja, naturligtvis, eller en alv eller vad det nu är för alv. <laughs> ja, eller på vilket universum vi är oss <laughs> i och vilket värld. Men om du ska spinna på det mysteriet så får du inte avslöja mysteriet för fort. <laughs> Precis. <laughs> och du kan inte försöka fortsätta som att mysteriet fortfarande är där. för Nej. Mm. Har du avslöjat så har du avslöjat. Mm. Mm. Där skulle jag faktiskt vilja göra en liten koppling till Alien. Och... Jag satt och tänkte på samma sak. <laughs> och Aliens. Mm. För jag menar, det är ju ganska uppenbart att Alien är en skräckfilm i rymden. Mm. Jag hörde berättas, det får man ju ta med en nypa salt, en att um, pitchen för Alien var att göra hajen i rymden. Det vill säga ett hot som ligger och som när som helst kan slå till ja. men man vet inte när man vet inte vad och etc. Mm. Och det är ju precis vad det är. <laughs> mm. Ja, jo då. Det är ju det man jämför filmerna med verkligen och det är det som är. Eftersom den här första filmen är ju verkligen en skräckfilm och det är ju också därför att man vet inte exakt vad det är för någonting som existerar på det här skeppet och som slår ut besättningen och när man ser det så ser man det knappt, verkligen. Mm, och det är så snabbt och det är så ja. kort. Du ser det mm. bara blinka till och mm. fräsa till och så klipper du bort. Man hör bara ett skrik. Och det är den där, det är rädslan för återigen. Det är det här okända och det här mystiska. Det är det som verkligen bygger upp någonting. Men när Alien var slut så hade vi ju avslöjat hur monstret så ut. Mm. Så då Tekniskt sett fanns det ju inte mer skräck kvar i monstret. Ja, precis. Inte den typen av som psykisk skräck så att säga. Nej. Och då fick man ändå en bild av vad som var hotet. Mm. Och det blir ju en annan, en annan femma efter det. Men till skillnad från uppföljarna till hajen... Som försökte återskapa samma. Så tog ju Alien ett smartare steg genom att nu vet vi vad vi har att kämpa emot. Mm. Då tar vi istället och gör hotet större. Ja, precis. Men fortfarande rimligt stort så att säga. Det, är en, mm. det, det kan bli för stort och för överdrivet också. Men eh, jag tycker Aliens är en riktigt, riktigt bra uppföljare. Ja, det håller jag med om. Det är en extremt bra mera actionfilm mm. men den är ju jättebra verkligen men där är det ju också att då har du då är det ju inte adaption från två olika medier, då är det ju adaption från två olika genres och mm. mm. även det måste göras väldigt noga och väldigt försiktigt mm. och det märktes ju att det, det var James Cameron som gjorde Alien som jag inte minns fel mm. ja, Och ja. där, där finns det fortfarande en spänning men en annan typ av spänning bara men det är just det, när du flyttar något till en annan genre eller ett annat medium, då finns mm. det så mycket som man måste ha i åtanke. Mm. Och du måste vara duktig på att behärska det mediumet du flyttar berättelsen till, mm. annars så är ju riskerna stora att det inte kommer att funka. Sen finns det wildcards som faktiskt funkar. Jag menar det var väl ingen som trodde att Peter Jackson skulle kunna göra Sagan om ringen. Med tanke på hans filmrepertoar. <laughs> Nej precis. Jag. Idag vet vi ju bättre. Mm. Därför att vi har sett att han faktiskt är kapabel till att göra de här enorma storfilmerna också. Mm. Mm. Sen kan man ju naturligtvis diskutera andra utav hans filmer som King Kong. Hur, hur bra den är i förhållande till sig själv och källmaterialet. Men det råder ju inget tvivel om att han kan både berätta i bild och skapa stämningen som faktiskt ger den här enorma känslan. Nej visst. När man ser hans namn numera om han då ska vara med och producera någon film eller regissera en film så då inger det ju ett väldigt förtroende idag istället tack vare just Sagan och ringen. Så där har det ju hunnit bli en, en stor förändring. Ja verkligen. Mycket av skapande i film men även i serier är ju att man skapar ju en egen visuell stil som man sedan kan se i arbeten som den här kreatören gör framöver. Mm. I film tänker jag då speciellt på, och då kommer jag säkert att uttala namnet fel, men Guelo del Torre, Ja, hans labyrint. Ja, som är en väldigt bra men också... Väldigt otäck film. <laughs> och han har ju utvecklat en, en väldigt egen stil och en mörk ton i sina berättelser. Och även en viss visuell design på monster och liknande. Mm. Och den går ju att se i de flesta av hans filmer. Han gjorde ju bland annat adaptionen av Hellboy-serien i Hellboy 2. Mm. Och där syns det ju tydligt en blandning av hans stil och Mike Mignolas stil från serien. Mm. Och det är också en väldigt lyckad adaption. Åtminstone delvis. De har gjort förändringar som jag undrar verkligen vart de ville komma med. <laughs> Men överlag en väldigt stimulerande film. Om mm. man nu gillar Hellboy-konceptet, naturligtvis. Ja, precis. Givetvis. Jag däremot som inte alls är bevandrad med den här karaktären Hellboy utan bara egentligen visste hur han såg ut men inte så mycket mer. Jag var inte alls så himla imponerad av Hellboy 2 just den filmen. Jag hade inte sett Hellboy 1 sen tidigare heller. Nej det är väl det stora problemet med Hellboy 2 att den, den hänger rätt så duktigt på att man har sett ettan. Mm så att det förstår jag att där har det nog varit många frågetecken till varför si eller varför så och det är ju också ett problem att försöka hitta en lösning kring för att jag menar om man ska hänga sitt arbete på ett annat arbete så har du mm. förminskat din potentiella publik ganska drastiskt <laughs> ja Ja, här blev det ju så bara att jag hoppade in på en filmkväll helt enkelt så att där är som fel på min sida det är klart att när det ändå handlar om en uppföljare så är det ju svårt naturligtvis att bara komma in och försöka förstå alltihopa, mm. det hjälper ju inte att jag inte har en aning om vem riktigt Hellboy är så att jag skulle ju förmodligen behöva se första filmen för att få en liten förklaring också, en introduktion till karaktären. Men det är ju också en svår balansgång att, att göra därför att även om det är en uppföljare till en film eller en uppföljare i allmänhet, mm. så ska den helst stå på tillräckligt mycket egna ben för att du ska kunna komma in i den. Mm. Så någon form av återanknytning i början är ett måste, egentligen. Mm. Då är det ju de som är stora fantaster som tycker att, nej, men varför det? Jag menar, vi vet ju redan det här. Jo, men en film görs ju inte bara för fans, utan Nej, visst, den ska visst. ju helst kunna introducera nya till någonting som kanske existerar i serieform eller i bokform eller i mm. kanske till och med musikform eller teaterform mm. sen innan. Mm. Och då kan det ju inte krävas att du ska ha gjort någon form av hemläxa innan du ens sätter dig och tittar. <laughs> Nej, visst. Om, om en film kräver att du har läst boken först eller att du har läst det här, det här, det här eller har tittat mm. på det här och det här och det här, då begär den för mycket. Av någon som ska titta på film som ett förränt Ja. Det är kanske annorlunda för oss som har ett annat intresse och som faktiskt spelar in en podcast om det. Jo, ja, precis. Men tar den generella tittaren, han eller hon orkar inte göra hemläxa för att, för att kunna ha någon fritidssysselsättning. Nej, visst. Det är ju en galen idé egentligen att föreställa sig att folk skulle vara beredda att ställa upp på något sådant. Mm. Om du inte kan berätta hela historien i filmen, eller i boken för den delen, eller i serien, mm. utan att du kräver att den som ska ta del av det du har skapat först måste läsa det här eller titta på det här. Då är det kanske dags att gå tillbaka och justera, göra om. Ja, exakt. Ja, det håller jag väldigt lite med om. Men vi kanske ska summera våra tankar om hela adaptionsfenomenet. Mm. Vi summerar det jätteenkelt. Ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Blir det fel. <skratt> Ofta blir det fel. <skratt> ja, jag, jag tänker vara hård. <skratt> <skratt> nej då, alltså, så svart och vit ska vi absolut inte vara. <skratt> nej, nej. Och inte så negativ heller. Jag tror det bästa man som tittare egentligen kan göra är att försöka att släppa originalet. Mm. Ja. Jag förstår ju att man som läsare kanske av den ursprungliga boken har investerat väldigt mycket tid och tjänster. Hoppas på att få samma upplevelse när man tittar på en filmatisering. Mm. Men då har man ju också satt väldigt, väldigt hög ribba för filmen att leva upp till. Mm. Så man gör sig själv en björntjänst med att kanske kräva lite för mycket. Mm. För hur duktig filmskapare eller författare eller serieskapare eller uppläsare för den delen man än har tillgång till så kommer det att vara annorlunda. Ja. Visst, ja, men det är ju så där med förväntningar överlag oftast så som sagt, gör man sig själv en okänsla när man har för höga förväntningar och det är alltid bra att kunna dämpa dem antingen försöka bara dämpa dem själv eller att man faktiskt hör sig för med vad folk runt omkring en tycker och kritiker tycker en Sen ska man ju naturligtvis alltid bilda sin egen uppfattning men det där med att ha förväntningar på saker och i synnerhet då när vi pratar adaptioner det är ju väldigt farligt för det blir oftast inte bra av det. Mm. Jag kan ju ärligt erkänna här nu att jag har ju tittat på alla tre Transformers filmerna av Michael Bay med, med hyfsad behållning mm. och det är inte för att jag förväntade mig några storfilmer, jag förväntade mig ett par järndöda popcornrullar som jag <laughs> skulle få driva en tid med och det var ju precis vad jag fick så jag var ju nöjd efteråt ja. ja. medan jag vet att många andra var extremt besvikna och hade hoppats på någonting. Helt annat. Mm. Jo, det här la jag för mig själv. Jag är en av dem. <laughs> alltså jag, jag skulle ju aldrig komma och säga det här är bra filmer. Det är det inte. Men det är underhållande filmer om du är villig att koppla, koppla bort hjärnan ett par timmar. Ja. <laughs> <laughs> och det behöver man ju faktiskt ibland ja. också. <laughs> ja, ja, det är det vi gör minst en gång i veckan. <laughs> Men det är just det att här har vi någonting som är en stor barndomsgrej för många just Transformers. Mm. Och så kommer det en man som är ökänd för att han inte riktigt vet vad han mm. håller på med. Om... Men han tycker om att spränga saker Ja, precis. Allt handlar om effekt. Och gör en faktiskt visuellt väldigt stimulerande film. Jag menar, de har ändå löst många av robotbitarna väldigt smart, tycker jag. Jag menar, mm. att en arm ser ut som en dörr, tycker jag, är lite fånigt. Så då tar jag det här mycket mer att det svänger runt så att det faktiskt ser ut som en arm mm. mycket, mycket bättre. Mm humorn är väl inte den absolut bästa i de här filmerna? Ja, den går bara ut för dessutom. Ja, och det går ut för naturligtvis. Manusen är ingenting att hänga i julgran. Mm. Men, bara som visuell stimulans med mycket pang-pang, mm. det funkar. Men ja. väntar du dig mer, ja då är det bäddat för besvikelse. Man får ju det man vill ha, det är ju robotar som slås mot varandra. Ja. Och det, det räcker för de flesta verkligen. Och jag... Jag håller den första filmen enormt högt verkligen. Den kan jag se hur många gånger som helst egentligen. Men sen mm. tycker jag att de, de faller. Det är inte det att de tappar efter första filmen. Utan för mig så faller de rent utav. Men som sagt det, det får jag stå för själv där. Att jag har lagt med för mig själv. Som, som hade för höga förväntningar. Det kan väl vara rörande överens om att det är en svår balansgång. Mm. Och att de som lyckas göra det riktigt bra. Är beundransvärt skickliga på sitt hantverk. Ja. Men så är det oerhört svårt att säga exakt vad som är rätt och vad som är fel. Min bästa summering tror jag är försök fånga känslan som originalet hade. För det är det som misslyckas med nio gånger av tio. Det är som att man inte förstår vad man inte gör en film av. Nej, men det är ju också ganska tydligt att många inte förstår vad det är de gör. En adaption utav ja. Där är någon som har kommit in och sagt att vi har vi vill göra en film av X. Mm. Kan du filma den? Hur mycket får jag? Ja, X antal miljoner. Ja, okej okay då. Och det är inte bästa utgångspunkten för någonting. <laughs> Nej. Det är att för katastrof. Mm. Det absolut viktigaste att lyckas med är att fånga känslan hos originalberättelsen. Ja, absolut. Utan den så har man ju som... Tappat allting egentligen Då mm. finns det ju inget där, det är bara ett tomt skal mm. För det är ju inte alltid Formuleringar i böcker eller Dialogen i sig som är den viktiga Utan hur den känns Hur karaktärerna känns Och hur världen känns Mm. Det är det som måste finnas i även en filmvariant mm. eller i en serievariant eller i vilket som. Mm. Och det är naturligtvis en svår balansgång därför att en, en som gör en adaption måste också komma med någonting nytt. För att den berättelsen ska vara värd att ta till sig på det här sättet också. Mm. Och hur mycket ska man ändra, hur mycket ska man ha kvar, hur mycket... Kärlek till källmaterialet ska man visa. Det är jättesvårt och det är så olika beroende på vilken berättelse och vilken genre och framförallt från vilket medium till vilket annat medium. Mm. Det där är en enormt svår balansgång verkligen. Mm. Men förhoppningsvis det känns ändå som att vi befinner oss i en tid just nu där det åtminstone kan göras lite bättre. Mm. Förhoppningsvis så får vi se fler bra adaptioner som är gjorda med just hjärta Än att vi får se någonting som egentligen bara spottas ut för att någon kommer och säger hej, jag vill ha det här som en film till exempel då, Eller jag vill ha det här som en bok eller vad det nu blir för någonting Kan du göra det? Och så bara handlar det om hur mycket pengar man ger bort eller får För vi är ju i en tidsålder där det faktiskt dyker upp många intressanta filmadaptioner Ja, absolut med tanke på hur många bra superhjältefilmer som faktiskt har gjorts de senaste åren så kan man ju inte låta bli att ha ett hopp där åtminstone. Ja, visst. Avengers var bra, mm. inte perfekt. Jag skulle inte säga att den är så perfekt Nej. som många fans påstår. Men en, en helt okej rulle. Mm. Mm. Jag var väldigt förtjust i Iron Man. Ja, samma. här. Christopher Nolans Batman-filmer. Ja. Mm. som vi har och sagt att vi verkligen tycker om <laughs> Sagan om ringen, också ett bra exempel mm. jag gillar inte den nya trenden om att stycka upp slutfilmer till två eller att förlänga filmserier bara för att det ska bli längre mm. det kan naturligtvis vara klokt om en bok är väldigt tjock mm. Men jag ställer mig frågan inför val som att göra Bilbo i tre filmer istället för en. Ja. Naturligtvis så hoppas ju studion på att få in mer i Bilbo än vad som är i boken. Så vi får se hur, hur det slutar. Jo det då, det ska bli en, en av de mest spännande resorna här som vi har framför oss. Och vi kan ju bara hoppas verkligen på det bästa. Det är väl det enda man alltid kan göra Så fort som det dyker upp något kärt gammalt namn Någon typ av franchise eller sådär Och man berättar att det här ska vi göra med detta Man kan bara hoppas på att Det förvaltas väl ja, Man får hoppas på det bästa <laughs> Vi lever på hoppet, det är så <laughs> Och med de ytterst känslosamma åren Så tycker jag att vi Sätter punkt för dagens avsnitt Jag heter Daniel Arling Och jag heter Thomas Engström Det här är Eskapistorna